Johan Berglund, varmt välkommen till Kattdörrat. Tack så jättemycket. Du är ju eh, värdkänd som basisten i Espen Svensson Trio och så, så är du aktiv med Grammis nominerande bandet eh, Tonbruket och bland mycket annat. Mm. Det är eh, det är en dålig resumé du har. Nej, <laughs> Nej, vad ska jag säga? Ja, men det har gått bra. Det, eh, eh, ja, jag vet inte, haft... Eh, Eh, lyckan att träffa rätt personer liksom, och, och spela med ja, såna som jag gillar att spela med och göra musik med liksom. Grymma människor Men du är bosatt nu i Stockholm? Ja, visst Lilleolmen eh, Men du är inte född upp vuxen här? Va? Nej, jag är född i eh, en by 3 mil från som heter Pilgrimstad Pilgrimstad jag har checkat pizza där. Jaha, så där jag visst, visst kan man köra, man checka en pilgrimman finns det en pizzeria som inte ja, stämmer det precis ja. jag har checkat jag, um, jag ut det nu, istället som det hammarstrand mm, just det, ja. Okay. Ja, så, så, ja. <laughs> slump men uh, gud, insikt men det, du är därifrån det är lite ställe ja det är lite det är väl jag tror jag 400 pers som bor där och det har, jag tror det var 400 när jag bodde där också så det har inte växt tyvärr Sådana byar by som liksom ja, när jag bodde där så var det så liksom här två butiker, bank och bensinmack och sån nu finns det liksom och så pizzeria, eller då var det en typ korvkiosk och sådär. Sen, sen var det bara att pizzerian fanns kvar och allt det där, nu tror jag de har stängt den också är det sant? ja, hemskt Uh, men hur var du växa upp i en sån ställe liksom. Sånt sån lite ställe man lärde väl känna många jag eller lärde väl känna sin omgivning. Ja, absolut jag kände väl alla alla som bodde där gammal som ung liksom eh, pensionärer och nyfödda man, man känner till och känner alla. Man hejade på alla och, ja, men jag tyckte det, det var bra det Jag hade mycket kompisar och där och, eh, mycket kompisar med samma intresse med, som hade musikintresse och så där också, okay. som jag spelade med. ja okej. Okay. När, när, när var första bandet liksom? Eh, ja, det började väl kanske, jag tror jag var 10-11 år. Det en, var en kompis och jag som började spela gitarr tillsammans. Mm. Ja, och sen så fick vi höra att det var någon alla andra. Ja, men jag spelade gitarr också. Så var det hans brorsa som spelade keyboard och så var det en kille som ville börja spela trummor liksom, så han fick ett trumsätt så vi bildade ett band där och det var jätteskoj alltså Vad spelade du för musik då? Ja, vad var det först? Det var liksom vi bildade typ ett dansband så det var lite vad var det för låtar egentligen det var lite så här shadows och spotniks så och lite så här gitarrbaserad ah, musik och sådär men grejen var också att min farsa han var dragspelare Jaha. och han spelade ganska, han var inte professionell men nästan till Han spelade ganska mycket på danser liksom sådär, dans, själv. Ja. Eh, på, såhär, på, du vet, femteårskalas och surströmmingsskiva och bröllop. Och <laughs> du får ursäkta min... Eh... Det känns jätte jättejämnt länskt Ja, det kanske är. <laughs> ja, det är nog sursumens skiva liksom. Det är inte så många som har spelat på en sån. Fantastiskt. Vad, vad arbetar dina föräldrar med? Eh, min farfar han jobbade på en fabrik som låg där i Pilgrunstad. Därför de flyttade hit oss alltså, som en trä här mass, massa pappersmassa Ja, typ. Eller de gjorde så här plywood heter det. Ah. Just det. min morsa, hon ja, jobbar lite med allt möjligt. Alltså, då hette det Hemsammarit, jobbar med pensionärer. Alltså, hemtjänst? Hemtjänst, ja. ja det var är... ja, ja. Men det var, det var inga, ja, han spelade för sig dragspel, men det mm. var inte, det var inga professionella musiker och så? Nej, han var väldigt, han var väldigt duktig på dragspel. Mm. Men det, liksom, det var, en väldigt... Vi var en enkel enkel familj mm. Inga, inga rika och så mm. Vad hade du syskon? Ja, eh, ja Jag har en, en bror som, som är äldre Han är äldre än mig faktiskt ja. Är det sladdisk då? Ja kan man säga <laughs> ja. Ja, men Då var han lite för stor för att vara det här då, då blev han lite mer som en slags eh, Omhändertagande figur Ja det gjorde han Han flyttade ganska tidigt också Men, eh, ja, men han tog hand om mig ganska mycket Faktiskt det var grymt. Ja, det var grymt. Ja, det var både okej. Nej, jag var väldigt snäll faktiskt. Ja. Men hur... Ditt första musik... Alltså, du måste ju ha konsumerat musik när du var liten också. Liksom. Har du något här första musikminne? Jag tror den första låten som jag riktigt gillade det var Only You med The Platters. Jag den gamla... Sen var det väl... Sen blev det mycket Creedence Clearwater Revival. Min brorsa hade skiver med det. dem, och liksom, så det, lyssnade jag på dem. och De är grymma, tycker jag fortfarande. Fantastiska. så Ja, ja. Sen, sen blev det annat. Men. men Creedence är ju faktiskt objektivt bra, liksom. Ja, det är det verkligen. <laughs> <laughs> men så börjar nu, dansband. Vad du vad den hette förresten? Ja då, vi hette Arniots. Arniots. <laughs> Grymt, men Arniots. Ja, det det Arne plus, med lite extra liksom. Nej ja, då, ja, det finns en, äh, en gammal krigare. Vik, ja, nej, vänta nu. Nu ska jag se fel här. Vad var han egentligen? Det var någon gammal krigare ja. från Jämtland. Från Gällö som ligger precis en mil ah. därifrån. Han heter Jots geliner och uh, jag vet inte jo men det måste ha vikingatiden. Mm. Han slogs väl mot någon Olav ah. tror jag. Någon Kristen kanske. Vi får låta. tror jag. Var <laughs> någon sånt där eh, från Norge eller sånt där. Ah. Och det finns fortfarande det finns spelen. Jaha. Som de kör på Frösen. Okej. Okay. Yeah. Okay. sommar så han var liksom han är så här hjälte från Jämtland. Ehm Ja. ja, och, det, och det, den där skrevs av eh, eh, Willem Pettersson som, som kom han, han bodde ju på Frösön egentligen. han skrev mycket musik och så. han var en, en kompositör som bland annat skrev den det, finns, det är någon opera eller något sånt där det finns någonting, det finns någonting liksom, liksom Jämtlandspatriotiskt i Jämtland har jag känt. Jag har vänner från Kluk, en ort. Ja, ja. Och sådär. Och nu är det ju en helt annan genre black metal, men den ja. då såhär, sjunger om väsen från Jämtland och grejer. Och det är mycket ja, Jämtland det. fortfarande. Jag tänker, det är ungefär samma sak som ni gjorde, fast med dansband. Liksom. Ja, precis. Jag vet inte om det var så bra namn. Men... Nej, är... <laughs> vi visste knappt där det var, men vi... det var väl ja originellt, kanske. Ja, ja, <laughs> men nu, när Från dansband till... För förstå, du spelade gitarr där eller spelade du bas? Nej, precis när jag började, började bandet då spelade jag gitarr. Mm. Men så, hur blev du bas? Ja, det var det att det var två gitarrer, eller vi var tre gitarrister. Trummor och keyboard och så min farsa då. Mm. Så då liksom började jag spela, jag vet inte hur jag kom på det, men jag började spela baslinjer på Aha. min elgitarr. Och sen sen fick jag ner bas av min farsa då. Spelar du elboss länge Nu är det som kontrabassist Spelar du elboss länge? Ja det gjorde jag absolut Det var ja, väldigt länge Det gör jag fortfarande Det tog ganska lång tid innan jag började med kontrabass faktiskt. Ja det är så ja. var, När var När var den övergången? Det var ja, Det var så här också att jag jag måste berätta om min fars lite också Absolut men där spelade vi det var liksom dansband inte sådana här liksom vikingarna Tolefs kanske någon två tre låtar såna spelade vi. men sen var det så här mer, eh, mer standardlåtar liksom, och eh, gamla örhängen som min farsa lärde oss ja. och även gammeldans liksom. ja, ja, ja. Så jag kan en jäkla massa gammeldanslåtar ja. <laughs> Uh, och vi lärde oss otroligt mycket på när, när vi spelade med, med honom och vi lärde oss att läsa ackordanalys och uh, lite noter kunde vi kanske, men inte så mycket men vi, vi kunde liksom läsa uh, ackordanalys ganska tidigt där och hänga med låtar mm. uh, och vi spelade ganska många år där inte, många år det blev kanske, i alla fall 5-6 år mm. tillsammans sen var en hade jag en musiklärare också som heter Cesar Balbarej. Han var musiklärare i ja, Bräcke kommun där jag kommer från, Pilgrimstad. Vilket namn då? Ja. Smakar på det namnet, Cesar Barbarei, Balbarei. Bal -bar ja. Från Argentina var han. Ah, ja. <laughs> han stack ut där. <laughs> ja, <jag> förstår. <laughs> en otrolig <laughs> karaktär. Ja, energisk, äh, fantastisk var <clears throat> äh, ja, han. Och äh, han. Han såg väl på något sätt att jag hade talang för musik. Så han... När jag gick, när jag gick gymnasiet så då fanns inte, det fanns ingen musikgymnasiet i Östersund. Då, eller. Jag tror det hade kommit kanske i någon annan stad. Det här var ju du vet, 1979. Good times. Ja, verkligen. Så jag fick, jag fick börja på det närmaste jag kunde tänka mig med musik. Det var liksom telreparatör. Det. Ja, men det var så här Man fick lära sig om Hur förstärkare funkar Ja, förstärka funka, ja, ja okej okay. alltså Lite elektronik och ja, sådär elektronik och, Men Jag vet inte om jag lärde Jag lärde mig att löda tror jag Ja, det är inte fysiska Nej, Lite ellärare och så här men, um, men han tyckte det var förfärdigt att jag gick där Men han, liksom, han Du skulle gå musiklinjen liksom. ja. Men sen så finns det en Folkhögskola runten, i Ås som heter Birka Folkhögskola. Mycket, ja. Birka känner ja. vi till. Ja, visst. Det är jättebra. Eh, och han sa att där skulle du gå. Där måste du börja. Så du gick på Birka? Ja. Men... Du sökte in dit? Ja, precis. Det var svårt. Eh, jag vet inte riktigt hur det gick. Det var, det var så här att han, han sa till mig att var, om du ska komma in där så måste du spela kontrabas. Och jag bara, vad? Kontrabas? Det är ju, jag spelade, vi spelade hårdrock också liksom och, det, liksom, det var det var min musik som jag, vi hade ett hår, det där bandet som jag hade då vi bytte ut eller några flyttade och så kom det lite nya killar in så då spelade vi hårdrock liksom, liksom Black Sabbath och Thin Lizzy och Deep Purple och så, sån musik och gjorde egna låtar så det var kontrabas oss kunde inte absolut inte tänka på att det på tunt detaste jag har hört men på sommaren där, tror jag efter. jag vet inte vilket år det var men en, en sommar i alla fall. jag och farsan var ute i trädgården där i pilgrimsdag och så kommer Cesar med sin kombibil med en kontrabas. Ja, <laughs> ja här ska då ha liksom ja, så min farsa var tvungen att köpa den där. Hårda bud. Ja, visst. Så han gjorde det det var. Ja, det var ju jag vet inte det var inte kosta skolbas, billigast, 5 000 spänn men det var ju ändå ja, det pengar. Mycket, mycket pengar på. och snällt av pappa ja, väldigt, väldigt. Mm. <laughs> men den där basen prova provade lite grann det var en sån här, du vet, osjusterad alldeles ny bas höga strängar och konstigt det är svårt ja, det gick knappt att spela på, jag hade ingen aning hur man gjorde det, eller. men jag sökte i alla fall dit och jag kunde inte spela någonting liksom <laughs> <laughs> men modigt? ja men um, han, Baslärande Walter eh, Granlund han, tyckte väl, han upptäckte på en sätt att jag, att jag hade bra gehör Och att jag var musikalisk och, och så var det ingen annan Som sökte på kontrabas yes. <laughs> yes. ja. Så jag kom in ja. <laughs> Helt otroligt <laughs> oh, ja, ja. Ja. Va, Hur var din tid på ja, folkhögskolan? Hur, hur många år gick du där? Eh, två, år. två år Hur var din tid där? det var väl Både och jag tyckte det var fortfarande tråkigt att spela kontrabas och det var, för det var det var liksom jag var ju ganska bra på elbas här och det var ju som liksom att börja med ett nytt instrument och det var bara klassisk kontrabas också Okej. det är liksom bara stråke mm. han var ju både jazzbasist och klassisk kontrabasist och även han, han ledde och stråkorkester, där här Krokom utanför Östersund också. Ehm, den här musikläraren, Walter. Så det var väldigt konstigt att han aldrig liksom, visar mig liksom, jazz, ja. liksom spela med pizzicatta med fingrarna. Liksom. Ja, han ja, jättekonstigt. Ville ja. du bara aldrig om det? Nej. Nej. Jag tyckte att jag övade nästan aldrig. Jag satt och spelade eh, trummor istället där och jag tyckte det var roligare. Jag blev ganska bra på trummor istället. Ja, men... det är ju inte fiskare. Det är bra att men, men du gick där i två år. Men du måste utvecklas för du sökte till, gick till musikskolan? sen. Ja, men det var långt efteråt. Det var så här att jag på, när jag var en jazzensemble och sådär mm. på folkhögskolan, då spelade jag jämt elbas. Ja, okay. Och eh, det kände jag mig hemma med. det gick bra. Liksom. Men det var en, en kille en trumpetare där eh, som, vi skulle göra en eh, lunchkonsert, och då skulle vi liksom spela lite så här gamla swinglåtar, vad det var kommit årligt så frågan kan du inte ta kontrabasen istället? Nej, nej, det går ju inte jag kan ju knappt spela liksom. men det hade ju för sig kommit en bit eh, då fan eh, Ja <laughs> eh, Så jag skyllde på det och så, så, så har jag ingen mikrofon, jag kommer inte att höras Jo, jo, jo, jo, sa han vi tar en mikrofon. Nej, men det går jag. Jo, prova. Och så prov, provar vi bara liksom en raster. Han satt en vanlig mikrofon framför basen. och så bara Yes. Hörde jag liksom. Fasen var bra det låter. Ah, och liksom det. autentiskt. Och så det var bara fantastiskt. Det var en uppenbarelse faktiskt. Det var det gigget. Liksom. Mm, det var det. Så det var, det var det som fick mig att vända. Och sen köpte jag en sån typ kontaktmick mm. till kontrabasen. Och då kan man ju spela hur starkt som helst. Ja, kan man kan brassa på hur mycket man vill. Ja. Um, men när du har du upptäckt basen. Det var på Birka fortfarande, ja, det var liksom den, typ sista. Och, och var det där, du blev liksom jazzified om det är ett verb. Men alltså att man, när, du blev, när du upptäckte jazz, yes, jazz... Yes. Ja, det var det. Det var en. Eh, då liksom, jag gillade inte så mycket jazz. Då liksom. Men det var också en musiklärare där, Inge Boberg, en ensembellärare som spelade liksom, eh, typ Weather Report. Ja. Det ja, och det liksom fick mig att, kött det finns annan musiken än Black Sabbath. <laughs> <laughs> och det var, ju, ja, det var ju också en, <clears throat> en ingång till det här. Då. Just det. Men det gick lite tid mellan... Birka och Ja, vad hände då? Jo, det var så här eh, Först så jobbade jag där några år så här, Som städare och fönsterputsare och försäljare och allt möjligt så här. På, på, på, på, på Birka? Nej, på, i Östersund, efter jag hade gått i ja, ja, ja. Så jag jobbade några år där ja. Och spelade det också liksom, med kompisar och, så här. och bland annat med den här musikläraren Cesar Fortsatte jag att spela med Och vi hade ett gig i Folkhushus i Östersund där och så träffar vi på en trumpetare också som heter Sven Jelm som jobbar på länsmusiken just just hon då då är den regionsmusiken alltså. Eh, och eh, och då sa fråga honom ja behöver ni inte någon, behöver ni ingen basist jo faktiskt sa han och jag var väl 20 gamla år 23 tror jag han kollade upp mig lite misstänksam liksom. Ja, nu får vi söka. <laughs> och då, jag var inte så bra då liksom. Men då, fick jag liksom, då var det så här kanske några månader till själva sökningen. Och då började jag öva som fasen liksom. Då, då satt fart liksom. Och... Lite, lite panik nästan. Ja. <laughs> och upptäckte att, oj, oj, om jag skulle kunna spela en walking till exempel i jazzlåt så kan jag inte bara... ofta som man eh, liksom, du alltså eh, gamla skolan spelar klassisk kontrabas och så liksom spelar man man ska spela en skala ser skala så börjar man liksom långt uppe på halsen uh -huh. alltså långt ner i tonerna uh -huh. och så går och så går man vandrar man ska man säga strängarna till översta ja, översträngarna över helt ja öv, rakt I över samma list, liksom. I I samma, samma, läge, samma läge ja och sen går man upp på g-strängen okay. uppåt oftast så var det så men det funkar liksom inte om man ska spela walking. Då måste man ju kunna behärska ton överallt på basen. Liksom. Så det, var det upptäckte jag då. Liksom. Och då började jag öva på det. Och, och spelat en här, eh, vad heter de? Att, ja, det vet inte inte. <laughs> eh, vad heter de? Three minus one. Det fanns fann så här LP-skivor. Okay. De var fantastiska. Eh, de var liksom inspelade så att trummer var i mitten- Alltså just i, i mitten och så. och så var det bas på en sida, höger sida och piano. Där de pannat om. Mm. Så man kunde liksom ta bort antingen basen eller pianot. Ah. Så kunde man spela till det. Det är liksom föregången till där Aireel som finns nu och ja, sånt där. Precis, det var ju helt otroligt jättebra grejer. Alltså. Så jag lånade en sån här hjälperskriver och spelade massa låtar. Liksom. Så, här standardlåtar. Kul! Ja. Och eh, jätteskåd. Och sen så sökte jag. Men ja, jag blev inte godkänd. Men jag hade som tur den gången också. Att det var de som sökte, de tackade nej. Så då fick jag att vikariat. Yes! Yes! Yes! Bara, åh, det här kan inte vara sant. Det var helt otroligt. Få liksom jobba som musiker, 23 år gammal liksom, Och åka wow. i Östersund också. Ja, det är stort. Ja, det är, det är riktigt stort. Det, ju, det finns ju liksom inte wow. Så då jobbade jag där ett tag Och sen gjorde jag väl en Provspelning till Och då klarade jag Jazzdelen liksom Det var väl ett år efter något sånt där. Då, Och då spelade jag mycket Det var ju så här storband och smågrupper Och eh, även symfoniorkester Och sådär eh, Men jag jag, inte, jag fick inte godkänt på Klassiska liksom. du, hade, du hade gett upp det uppdel Ja, ja. jag tänkte att det var typ det du körde på uh, Birkemäst. Ja, just det fast var det. Då jag var ju, var jag ju knappt så. <laughs> <laughs> och nu var det liksom bara jazz som blev ja, ja, så här. Det. Men då hade jag som tur också så att de frågade mig om jag kunde om jag kunde tänka mig att ta lektioner. Mm. Och, och sen göra en provspelning till på bara det klassiska. Ja, visst, sa jag. Så jag fick de betalade mm, lektioner här nere i Stockholm med så jag gick för en kille som heter Mikael Karlsson på i hovkapellet på operan. Ja. Så jag åkte ner, jag var, vet inte, en, kanske en gång i ja, månaden högst, eller något sånt. Ja. Okay. Och det var ju jätteroligt. Jag lärde mig fantastiskt mycket om honom faktiskt. Kul att få liksom bara åka ner till Stockholm och öva. Liksom, Visst. Ja, herregud. Alltså. Jag ska bara åka ner till Stockholm och, ja. och spela lite. Kom med med basen liksom. Och. <laughs> ja. Så, och sen gjorde jag provspel till då. Och då fick jag liksom fastjänst. Mm, Okej. Okay. Men du... Är det lite förvånad att du inte fastnade där för evigt? Alltså, de, eller, ja. Det känns ju som ett ganska schysst ställe att landa på. Liksom. Ja, visst, det var det ju. Jag, hade, jag, hade jag var nöjd med det. Men det var det också... Det eh, var mycket... Vad ska man säga, de hade I storbandet till exempel, hade de så här vakanta platser så att de tog in musiker. Så var det solister med ibland. Så man, vi träffade, jag träffar ju mycket musiker från Stockholm och hela Sverige, eh, artister och, och sådär också. Och, så. och eh, det var några så musiker här i, eh, här i Stockholm som tyckte att, eh, att jag skulle flytta till Stockholm. Du behövs där, liksom. Du, du kommer att få jobb där. Liksom. Yes. så <går> Det kan inte, det går inte. Liksom. <går> så då, ett sätt för att komma hit, då, det var ju att söka eh, Musikhögskolan. Ja, okej. Okay. Så då, det var, alltså det här var Ja, 1990. Och då var jag 27 år. Så jag var ganska gammal när ja, ja, precis. Mm. Precis, du, du, var liksom redan, du var ju redan musiker liksom jo. så jobbade fast du ville, du ville in på bostadsmarknaden ja, <laughs> i Stockholm. Ja, visst, precis. I Vi Stockholm. Ja, och träffa musiker. Det är klart, jag ville gå ja. utbildningen också. Liksom. Så då gick jag individuell studiegång där i två år. Mm. På Kungliga musikskolan. Ja, just det. Hur var du som, då var du ju lite äldre 27, mm. hur var du som student på musikskolan. Eh, jag var borta alldeles för mycket. Jag började liksom spela nästan direkt så här. Började spela med Fredrik Norén-band. Men jag tyckte det var jag tyckte det var skoj också på, att gå på Akis. Det var väl en lektion som jag missade varje vecka och det var musikhistoria. Tyvärr. Det tycker jag är roligt och, men jag spelade så mycket så att... Jag kan skylla på det. Mm, men så att, och det var så här, du vet, klockan halv nio på fredagmorgonarna. Och jag spelade ofta torsdagkvällar. Så jag, jag var väl... Jag, var inte, jag missade inte alla, men mycket, många. Men du var inte ens på rep. Du sov. Jag sov. Jag sov. <laughs> bara, oh så jag bodde långt utanför Stockholm då, nere i med Huddinge. Så jag bara, oj, oh jag måste ja var tog vi nog åka tidigt men, det, men annars så var det jag lärde mig jättemycket där mm. om harmonilära till exempel och, och ja musikteori och så här. kände du att det var precis kände du att det var någonting du fick kämpa extra med när du gick på Akis, liksom du det här ligger efter din? ja jag märkte nog att till exempel det var många från, som var yngre än mig och kom från, direkt från södra latin som hade mycket bättre koll på än mig på eh, den här, ja den har kommit precis då tror jag, en, en, en liksom ny eh, harmonilärare mer en jazz harmonilära eh, som en lärare som heter Ola Bengtsson eh, hade tagit från jag tror han hade gått Berkeley och sånt okay. där och liksom Just tagit det. med sig eh, Kolla in det här, liksom. och, det här nya Precis, ah, exactly. liksom eh, ja, funktionsanalys och jag vet allt vad det hette. Mm. då kan jag ju det, men då hade jag liksom ingen, ingen koll på ja, mycket skalor och sånt där. Och, mm. och då, då märkte jag att de som kom från Syrland-Latin exempel, de kunde redan mycket av det där, så det fick jag kämpa, kämpa lite grann. Ja. <här> är... Knatade du i kapp och nu kan du ju det. Ja. <här> Är du en sån som kunde, fast jag har nästan förstått från din historiebeskrivning här, men kunde du noter från början eller lärde du det längre fram i utbildningen? Eh, det lärde jag mig längre fram. Eh, det var nog på, på folkhögskola tror jag som jag liksom lärde mig det på riktigt. Eh, sen är jag aldrig var, ja, jag var ganska bra notläsare då, även när jag var på länsmusiken och då, ja, då var man ju tvungen att, att lära sig det liksom, annars funkar ju inte. Och även liksom, du vet, vi spelar med symfoniorkester och sånt där jag gick inte heller annars. jag har aldrig varit någon, jag är inte så jättebra på noter, jag är inte så avista läsare liksom. Det beror på jag kan göra det, men om det är för eh, ska man säga mycket synkoperad musik och modernare eh, en del, det är det svåraste är väl till exempel att läsa man kan funk till exempel, eller sån liksom mycket... Gärna ja, det är mycket känslor inspelat också. Liksom, så det är ju ja. Lite... ja, men precis. Ja, visst. Men det är svårt. Det är, det är, jag tycker inte det är svårt. eller svårt det är, All musik är svårt mm. på sitt sätt. Men det är liksom inte svårare än någon annan musik egentligen. Men just att notera sån musik, det är, det är svårare. Precis. Och det kan jag fortfarande ha problem med att läsa om liksom, jag ska göra. Så då får jag kolla. Liksom, sitta själv. Ja, härligt. Mm. När kände du att din professionella karriär liksom, tog fart? Liksom, fast det gjorde det nu nästan från innan musikskolan. Ja, det gjorde den faktiskt. Då spelade jag, det var ju heltid. Jag spelade mm. tiden. Men i och för sig, jag fick ju liksom börja om lite grann när jag flyttade till Stockholm. För då hade jag ju... Då var det ju så här, bildade man en band så här på skolan och sådär. Din andra professionella karriär, det tog den ja, fart? <laughs> ja, men det var väl då när jag började med Fredrik en band vi spelade ganska mycket. Och sen spelar jag även spelade mycket med till exempel han musiklärare, jag pratade om förut Ola Bengtsson. Vi spelade på ett ställe som heter Kristina i gamla stan, och var en här restaurang som vi, man spelade duo eller trio. Okay. Ofta, han och jag spelade jättemycket där. Ja, så jag jobbade ganska mycket då direkt. Så jag gjorde lite så här festvåningsjobb du vet, man spelade dansmusik fast liksom på... Mingel liksom? Ja, eller kalas. Och jag mm. var tillbaka till det där igen. <laughs> Ingen surströmmingsskiva tyvärr, men... <laughs> om ändå. Ja. <laughs> men berätta om liksom förloppet som ledde till att du hamnade i Espin Svensson Trio och hela det här kalaset. Hur, hur ledde det upp till det? Eh, det var väl så... Det var egentligen genom Lina Nyberg. Eh, henne träffade jag första gången när hon sjung en gång med Fredrik en band. Hon var liksom, ja, vi skulle göra något gig och så var jag med och sjung. Och sen frågade hon mig om jag ville vara med i hennes band. Eh, hennes kvintet då liksom. <coughs> Absolut, självklart. Det var, och där var liksom, es, Esbjörn var med där och det var ett fantastiskt band. Texas, Per Texas Johansson och Mikael Ulfberg på trummor. Och Lina. Så vi gjorde, vi gjorde en skiva. Med Lina. Jag tror det var hennes första. Mm. Det här var väl 92-93 någon gång. Så då spelar jag med Espion ganska mycket. så. Och sen var det, var det någon gång där, Jo, just det Espion frågade mig, han hade gig på Kristina. Det, det var många som gick på Akkes och sådär, och många musiker, unga, speciellt unga musiker som spelade där då. Och då. Så han frågade mig, men har du lust att vara med på lördag liksom? Jag ska spela på Christina. Ja visst, självklart. Tackar du ja till alla gig som kastades på dig? Ja. <laughs> Nästan. <laughs> oh, ja det var ju så. Ja. Men jag blev ju otroligt glad när Jesper frågade mig förstås. Eh, då, då fanns ju Esbjörns en som trio redan och jag hade hört om eh, Hans Backenrod var med. Förmågan. Jaha. Visst. Vad roligt. Ja. <laughs> men, eh, men de hade inte spelat in någon skiva än liksom utan de var på gång så här och, och jag, jag, jag kommer ihåg när jag hörde dem någon gång på Färsing och jag tyckte det var fantastisk musik liksom så här, e, nyskapande och så här: bara shit, sån där musik vill jag spela liksom. Ni är coola liksom <laughs> Ja, <laughs> precis <laughs> <laughs> <laughs> e, Men han frågade mig i alla fall oh, och så sa han också, oh, men just det eh, Magnus var med, Magnus Öström mm. som trömmer sig i, i, i Trion Ja, oh, vad jag han känner jag inte alls då och eh, vi spelade där vi standardlåtar och jag vet inte om vi spelar någon original, om Esbjörn hade skrivit någonting, kommer jag inte ihåg jag tror det var liksom standardlåtar som man spelade mm. och eh, tänkte inte mer på det för förrän han efter ja efter någon vecka tror jag det var var vi ute med Lina igen och spelade vi upp i kanske Piteå jag vet inte vart det var ja. på, på, på, på, Nordliga bräddgrader ja. Piteå och Luleå jag kom inte ihåg mm. Och efter ett gig där så satt, gick jag och Espen till, eh, hade spa där eller bubbelpool, satt vi där och tog en öl han och jag liksom. ja. och då frågade han mig <här> <här> ja, <ne> <här> Förlovningen där nästan. Ja, precis, bara han och jag, lite mörkt halvskumt där. <här> <här> <här> ja, så då det ju, Ja, det var ju otroligt alltså. Och du sa ja med en gång Ja, det gjorde jag ja. <laughs> och så, och så sp Jag spelade ju med Texas då, Eller jag kanske började något år efter det, Jag kom inte ihåg Per Texas Johansson, i är hans kvartett också Började okay. jag ungefär samtidigt Ja, mycket då? Ja, jag var med jäkligt mycket Överallt då liksom. Men du kände att tiden riktigt till? Ja, i början gjorde det mm. Men sen blev det svårare och svårare mm. Så då till slut var jag tvungen att säga Tacka nej till Texas och Det, det var hårt Ja, vi gjorde, gjorde, gjorde tre skivor med Texas också liksom, under den här tiden, så var några här också. Mm. Mm. Vi börjar kanske säga till du som lyssnar där att vi sitter på ett bibliotek här i Stockholm och <laughs> så att vi piper lite där borta, jag vet inte vad som händer, men det är nog inte så noga. Ja, uh, som tror jag. <laughs> ja, det känns som typ tror jag. Det känns som ett bra brott liksom, jag vill läsa faktiskt. okej. <laughs> men om du får tänka tillbaka på din tid med ESD och eh, liksom vad är det liksom eh, man kan ju tänka sig att oh, det måste ha varit din bästa tid i ditt liv, eller hur, men hur tänker du nu personligt på ett plan när liksom, du tänker tillbaka på det men det var ju helt fantastiskt det var, det var, i början var det ju eh, jag kände liksom att musiken som ESB skrev det var alltid ESB som skrev musiken till, till Trion och eh, och även hur Magnus och Esbjörn spelade och hur vi spelade tillsammans alla tre. Liksom, det var närmare mig än allt annat som jag hade gjort. Sådär. Så jag slutade ju även med Fredrik Norén-band i den vevan. Liksom. Men då var det också så att till exempel med Fredrik så hade vi mer gig än vi hade med Esbjörn där, liksom, när, jag, när jag bytte band. Så, så var det ju. Men jag kände ändå att ja, men fasen, det är det här jag vill göra. gick på hjärtat. Ja, det gjorde jag verkligen. <laughs> och det var ju, vi spelade ju mest här i Stockholm och ja, lite runt om i Sverige. Liksom, så här. Men vi kämpade hårt och repade mycket. och spelade på ställen liksom, som här i Stockholm till exempel, som inte hade musik. Vi bara ringde dit. Kan, <laughs> vi, kan inte vi spela Wayne's Coffee på ja. Kungsgatan? Och ja, jag kommer inte ihåg alla ställen det var drivande. Ja, det var verkligen. Det är liksom så här, tja, ni behöver ett band. Ja, visst. Och så här grilla <laughs> som vi kallar det. Grilla <laughs> ja, gig Grilla gig. Ja, så fantastiskt det. Men, ja. ja um. Men som sagt, du tyckte ju själv när du lyssnade på dem på Färsing det, liksom, det var cool, nyskapande musik. Mm. Och jag lyssnade på en podcast som heter Scott Bass Lessons podcast och där han intervjuar massa basister mm. Och snackade med en brittisk basist som heter John Thorne. Han, han har tagit liksom kontor och använder en modernt med en massa effekter och grejer. Mm. Och han nämnde dig som en av hans absolut största förebilder när du kom där med ESD. Mm. Var, hur ser du själv på ditt basspel Bryter du ny mark med konterna liksom? Eh, ja, jag gjorde väl det. Eh, kanske med, eh, med att använda effekter och så. Eh, det var väl inte så många kontor. Ja, men vad heter han då? Eh, ja, det är samma. Jag, jag, jag var väl liksom den första och kanske sista också. Jag vet inte om det är så många som har gjort. Gjort, Charlie Heyn, vet jag, använde dist på någon låt med, på någon skiva. Som, mm. eh, men jag använde ju liksom ännu mer effekter, som gitarreffekter, som delay och eh, wow, wow och, och sådär. Fick du för dig att göra det? Ja, det, var, det var faktiskt en gång när jag spelade med Texas eh, eh, det var precis i början när han skulle starta det bandet. Då var väl liksom jag och Texas och, och Mikael Lulper bara. Eh, och vi, skulle göra, eh, vad sjuka, eh, vi skulle göra, Vi skulle spela på en boxningsring <går> såna Svt. Okay. Helt otroligt att de, att de ställde upp på det. <går> Stök i produktion. Ja verkligen. <går> Men det var ingen gig utan det var bara en inspelning en låt. Okay. Och eh, då tror jag var så att eh, Texas frågade. Har inte du någon dist liksom som kan vi skulle spela ganska ruffigt så här. Och vi var klädda i boxningskläder. Jag och Texas, och som Mikkel ursprungligen i, i liksom mitten spelade i med, med så här domar, Vi tog och fluga Han var domare. Fantastiskt ja. det. Och, och då lånade jag en, en Mikkel också gitarrist. Så han, han tog med sig en dist pedal helt enkelt. Och jag kopplade in den och bara, äh, det här är häftigt. liksom. Så då började jag, och så, sen så... Ja, hur var det sen? Ja, men det var den första gången jag testade det. Sen, sen eh, tror jag det var... På allvar blev det nog... När vi spelade in From Gagarin's Point of View, den skivan, på Atlantis. Och då skulle jag göra eh, eh, en låt som heter Dodge to Dodo. Och... Eh, kom vi på där att det ska vara ett stråk sol och liksom. Så där, eh, ja, lite som, ja, som jag hade börjat experimentera lite grann med, det med dist. Brutalt så, där. det är rott sol, sol. Ja, liksom. det är väl. <laughs> Och då var, var det, jag hade nog ingen då tror jag. Utan jag lånade den där. Vi gjorde någonting i, Jag spelade nog solu utan dist. Mm. Och sen la vi på efteråt. Ja. Men sen då för att kunna göra det här live så då. Då köpte jag någon en list liksom och, så och sen utvecklade jag och köpte en, en gitarr, alltså podd okay. med multieffekt ja, och då hade jag liksom allt där Det var perfekt så då kunde jag liksom experimentera hur mycket som helst och då blev det mer och mer att, att jag gjorde det också och använde det på inspelningar och det som en klassisk där, gitarrpedalsyndrom också liksom börjar börja någonstans och sen så bara eskalerade det liksom. ja, ja, finns så mycket som helst där <laughs> Ja. men vilka har varit liksom dina basförbilder då? Ja, från början var det ju så här. Uh, Gise Butler i, i, från Black Sabbath och John Paul Jones och Led Zeppelin och, ja, visst, <laughs> så, uh, uh, jag kommer inte ihåg var det en, en basist som jag gillar jättemycket, det var en bassist i Slade gamla bandet det var också så här favoriter sen blev det väl Gedeli i Rush de lyssnade jättemycket jättemycket sen blev det Jacob Astorius kan man säga sen ja, glömmer säkert hundra här men, eh, men sen blev det kanske kontrabassister var det väl Nils Henning och Juste Peder som var nog den första och Ron Carter eh, Nils Henning var ju, hade ju så här fantastisk teknik som man bara blir bländad av och det är ja, om man är ung och så där, då gillar man det liksom ja. och, och, och flash är bra då ja visst, och det soundet också gillar Ron Carter sound också det var lite så här elektriskt nästan, mycket modernare sound än vad de hade en till exempel äldre bassist som Paul Chambers och som, som jag tror spelade på scensträngar Ron Carter spelade och liksom stålsängar och med och mer sustain och så där. Och det liksom börjar jag gilla där då. det var lättare att ta åt sig ja, på något det. sätt <laughs> liksom, Alla som spelar vill ju ha en vacker dag vill få sitt eget sound liksom, mm. hur, hur hittar man det? Ja du Du har gjort det <laughs> Jaha, Ja Jo men det har jag <laughs> Jag vet inte hur det går till. Man hittar väl en bas också. Det gör ju mycket. Liksom. En bas som man gillar att spela på. Och, så där och, och vilka strängar man använder som sagt. Och, eh, jag tror inte många skulle känna igen mig om jag ska exempel spela med sensträngar. Med mycket kortare ton. Och, så här, jag, skulle, jag skulle vilja ha en bas till med sensträngar. Jag tycker det är fantastiskt sound också. Men nej, det är väl liksom, det är spela mycket såklart. Eh, då hittar man sitt sound. Till slut och sitter ju, sitter ju väldigt mycket i fingrarna liksom och så här och att man övar och spelar och så. men tycker du man ska liksom eh, hur, hur tycker du man ska liksom eh, angripa ett så här problemet med att inte hitta sitt sand? eller ska man aktivt försöka spelas alltså hitta ett när man spelar eller kommer det automatiskt med tiden eller hur funkar Ja, jag tror det kommer automatiskt. Jag tror det är svårt att liksom verka fram. Eller man ska säga, nu måste jag hitta mitt eget sound. Då tror jag det är svårt. Jag tror det är bara, det finns nog där kanske redan från början. Fast man inte tror det. Och så utvecklar man det liksom. Det, som man, man spelar som man, det man gillar på något sätt. Att det, man, man tycker att det ska låta och vad som passar in i olika. Ehm lite snabbt om improvisation mm. vad, det finns ju miljoner saker att liksom lära sig när man ska improvisera och ja. sådär och så. mm. men om du skulle välja någon komponent som skulle vara liksom den viktigaste att bemästra när det kommer till improvisation vad skulle det vara enligt dig? Mm. Vad brukar man säga? Det viktigaste med att improvisera det är att lyssna <laughs> på de andra Ja, det tycker jag absolut. Eh, man kan ju improvisera själv också förstås. och, och När man övar, och så. Absolut. Det, är ju, det måste man ju göra också för att lära sig. Eh, kanske spela efter vissa låtar och så. Här och. Men sen är det ju viktigast att improvisera med, med andra. Och liksom. Det gjorde vi väldigt mycket med Trion. och utvecklade så att vi eh, till exempel mellan mellanlåtare, av eller i början av låtar också att vi liksom blev en improvisation som vi hade ingen aning om vad vi skulle göra vet du när vi bara kör det okay. och det var ju fantastiskt skoj liksom. och sen och utvecklande ju, ja, väldigt utvecklande man måste ju lyssna på dem väldigt mycket men annars blir det ingen roligt om de bara kör sin <laughs> egen grej, då, det, då funkar det liksom inte Utan man... ja, det. så lite fritt så helt enkelt ja, Visst. Bara, bara ställa sig och jamma, liksom och ja. försöka. Absolut, det är ju Så alltså. det är klart att man kan spela låtar också, men det är utvecklande att bara köra. Man bestämmer ingenting. Vi, vi gjorde ju eh, en sån session med Trion som blev de två sista skivorna som heter Lucusait och eh, vad heter den sista? Den heter, det kommer du säga sen. Ja, jo, <laughs> nej, men... Men till One, och nej, det är definitivt Det heter som studion Vi spelade in i Australien jo, då, då, spelade vi, då hyrde vi en studio i alla fall två dagar i Sydney och eh, hade bestämt oss att vi bara skulle improvisera i två dagar mm. Så då gjorde vi det utan, Vi sa ingenting <laughs> bara gjorde soundcheck och så och så bara åker lint om våra rullar <laughs> och så körde vi Fantastiskt ja. För, för i, äh, liksom den musiken Som ni gör i Espen Svensson Den känns ju inte Den känns ju inte Frijassig riktigt den, Eller alltså den känns ju inte riktigt så där Men det är fantastiskt att ni ändå körde En liksom fri improvisation ändå liksom. Ja det gjorde vi verkligen ja, Det låter ju kanske inte som man tänker sig fri jazz utan... Nej precis nu utan att sound Ja precis uh att vi gjorde det var mycket mer groove och sånt där mm. kanske vi gjorde eh, och så där. Det gör vi även med mitt nuvarande band tonbruket och gör vi mycket sånt och liksom börjar mer och mer att eh, improvisera mellan låtar och ja. precis på samma sätt. Och det är ju jättegångigt man lär känna varandra ja. utan och innan och, och man kan liksom också få idéer till nya låtar och mm. Och man blir pushad också att utvecklas och så. Ja verkligen. Och tala om utvecklas övning. Hur ofta övar du? Alldeles för sällan. Aldrig var det bra på att öva. Ja då när jag ska söka länsmusiken. Med en kniv mot strupen? Ja då. Då gör jag det. Men inte annars. Jag är svårt för att öva faktiskt. Och när jag gör det tycker jag jätteskoj. Men sen så. tar kan det ta, Jag spelar ju ganska mycket. Liksom hos här då. Men. När jag är hemma så. Ja, det är sällan. Det kan vara liksom en gång i veckan om jag är ledig. Just det. Vad va, va, typ, du brukar öva den, veck den dagen i veckan? Ja. Först börjar jag väl typ spela det jag kan, så här, värma upp eller sånt där bara, och så kanske jag försöker göra komma på någon ny låt eller sånt där sådana grejer. Det är alldeles för dåligt nu för tiden och till exempel planka grejer. Det är ju otroligt bra. För då lär man ju sig ut. Man är ju tvungen att lära sig nya, nya grejer. Nya och nya melodier och sådär som man inte är vana att spela. Då, det, det vill jag göra mycket mer. Det känns som att liksom, komponera och öva det kan ju vara samma sak. Ja, fast man kan man övar och så improviserar man till exempel ja. själv. Och så kommer fanns det där är lätt väldigt bra eller? det var vackert eller tufft eller vad som helst liksom. mycket kommer fram via övning också kanske ja precis visst då kanske man får någon frö till en låt nervositet blir du det blir du nervös jag har ett problem stort problem faktiskt som jag, och det är att jag har senskick det är ganska jobbigt ja, typiskt ja det har jag försökt få bort, men inte riktigt. Men jag aldrig... Det bara hände en gång på ett gig så bara fick jag yrsel. Och sen har det... Och det är ju... Vad är det nu? 17 år sedan tror jag. Jo, då är det riktigt sin skräck. Alltså. Då är det inte att man är lite pirrig. Du tycker det är jobbigt. Liksom. Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Få liksom yrsel. Men jag kan... Jag har bättre på hanterar det idag med man kan lära sig så här olika verktyg och hur man andas och sånt där. Och Meditering och sånt där. Eh, ja, innan kan man göra det. Absolut. Eh, men jag är liksom aldrig nervös för att för själva gigget, att jag ska spela fel eller något sånt där. Det har jag aldrig varit. Mm. Utan det händer någonting. Jag tror att eh, jag skulle lika gärna kunna fått någon annan sån där ähm, fått till exempel sällskräck äh, eller vad som helst. Precis. Äh, ja. Så det har, jag tror inte det har så mycket med att jag ska spela. Det är bara råkade vara så, att det hände då. Men det är liksom för stor... Det är, det är inför en stor exponering av folk. Mm. Precis. Det är just det det liksom. Så då är... Är inte din grej heller då, riktigt eller? Nej. <laughs> Nej. <laughs> I och för sig, det skulle kunna vara lättare nästan. För jag tror det är mycket så här när jag, har, när jag sitter med ett instrument och inte kan komma undan. Liksom. Om jag kan stå vid en stol då kan jag stå där och hålla i mig. Då har aldrig varit lugnt. Um, vad, vad är det att, som basist? Vad är liksom det viktigaste att kunna som basist enligt dig? Mm. Eh, ja, det är väl att eh, få en låt liksom eh, ja, helheten på en låt och supporta låten och helheten att det låter så bra som möjligt eh, eh. hur gör man det då? ja det <laughs> man kan man kan lyssna på andra basister hur de, de har gjort eh. Det får man mycket idéer av. Ehm. Nej, men och, inte, och, och som sagt, lyssna på de andra man spelar med. Så man inte bara spelar för sig själv och sådär. Ehm. Utan man, man spelar tillsammans. Det är det viktigaste. Samspelhet känns som något som du trycker på på flera plan. Liksom, det är det ibland det, det absolut viktigaste. Ja, absolut. Annars är det ju. annars annars kan man spela själv <låder> då har man inget band eller så att göra om du stannar i iReel eller dina LP-plattor ja precis, då kan man hålla på med sånt Nej, men det, det är klart man kan göra man kan improvisera mycket det beror på vilket sammanhang det är jag spelar mycket med olika jag spelar med popsammanhang som med Anne Brun till exempel då tycker jag, jag tycker inte att det skulle passa om jag skulle börja spela Umlösta, liksom. Nej, annat liksom. Men så att eh, jag gör det bästa Så att eh, varje låt Låter så bra som möjligt i mina öron Och, så här, och, och även, jag frågar ju även eh, De jag spelar med Om tips och råd Om de har någon idé och, Om man till exempel inte hittar Om man skulle göra en skiven spel ja, nu ska jag spela bas på den här låten som man aldrig har hört förut En ny låt, en nyskriven eh, Och så kanske man inte, man kommer inte på någonting Ja Ja visst, Oj, det har ju hänt liksom Och då, då brukar jag, då frågar jag den som har skrivit låten Eller kanske någon annan som jag litar på eller så. Här, om de har någon idé Ja. Vi är snart klara här Om du fick välja en sak som musikstudenter bör ta med sig ut i liksom, verkligheten Nu hoppar du ut i verkligheten med en gång liksom. Men mm. vad, vad skulle det vara liksom? kommer kom ihåg det här va? Eh, ja. Vad ska jag säga? Ja men det jag... Eh, att jag lyckades tror jag att jag var ganska... Jag vågade liksom vara... So, jag var social liksom. Jag vågade snacka med, med musiker och så där, och fråga om vi skulle spela och så där och Ja, jag kan vara med och så här. Rek och killen liksom. Ja, visst. Men även ja, man vågar, att våga liksom eh, fram och ja, fråga om man får vara med eller kanske bilda ett band själv istället för att sitta och vänta. Att, mm. att någon ska ringa, för då, då ringer de aldrig. G Gerilla gig. Ja, ja, visst. Absolut. <laughs> Ut och visa det. Och så eh, att vara ödmjuk liksom som man inte kommer att... Tror att man är bäst i världen för att man har gått någon skola eller för att man har spelat med den eller så man, man, kan, man kan alltid lära sig saker och, och vandra musiker och, och så Svårt att bygga broar om man är för på kanske. Ja, precis. Ja, det funkar inte. Så det, då funkar det inte socialt. Eller och det är ju minst lika viktigt om man ska spela tillsammans. Precis. För samspelet skull. Ja, verkligen. Om man tillbringar mycket tid tillsammans, om man, om man är ute på turné och så här. Funkar det inte då då? Då är det kört. Då får man, kan man vara hur bra som helst. Um, du skriver musik och är bandledare för Tonbruket. Nu är, vi ju, nu är vi ju Present Time om man säger så. Och Grammys och så. Vad, uh, vad har tonbruket för influenser? Är det dina övningstillfällen som du skriver musiken med? Nej, eh, ja delvis. Eh, men det är ju så, jag är inte någon bandledare nej. utan eh, det är liksom ett band. Ja, ett band. Ja, nej, band. ja det är absolut. Band. Och det var, inte, det var jag och Johan Lindström som startade bandet så okay. det var inte bara jag eller. Det är, så, det är så lurigt på Spotify så finns det tonbruket och Don Berglunds tonbruket. Jo. Men det ska jag säga. Det var så här att när vi gjorde första skivan det var så att jag hade ett kontrakt, ett sol, en skivkontrakt på en solskiva på Act Music och, och istället för att göra den solskivan då, då, då hade vi precis startat tonbruket och då ville jag göra skiva med tonbruket istället. Men de, ja, de gick med på det till slut. Då. Men då deras krav att det skulle heta Danberg i Lunds, att, att Ja. skivan skulle heta Danbergs tonbruket. Det var business liksom. Ja, verkligen. Det var bara det. Ingenting. Det var absolut inte min idé. Jag, jag hatar <laughs> den där idén. <laughs> ja. Ja, tombruket grymt. Jag såg ett liveklipp med Tombruket när ni lirade ja, Och Jag tyckte det var så coolt. Vi spelade liksom downstrokes på kontra fast på sidan. Liksom. Nästan lite Ramones. Sådär, liksom. ja. Jag använde faktiskt ett plektrum. Ja, det gör det. Ja. Det var också sådana Jag brukar göra det ibland för att få för att låta mer likt en elbas liksom. Så tyckte jag att det provade jag på den. Och, och det funkar jättebra. Ja, det är ja så då. Ja, men alltså, är, fråga, är tonbruket jazz? Jag vet inte. Det, vi bryr oss inte så mycket om vi har hamnat där liksom dels för min bakgrund och att vi ligger på ett sådant skibolag. Uh, och, så är det, och så är det instrumentalt. Jag vet inte vad. Men jag vet inte vad Jazz, jazz är så stort också. Så det, kanske, det, det är nog Jazz. Men det är mycket annat också. Liksom. Det är mycket improvisation. Men vi har influenser från. Vi är otroligt breda. Och, eller en del kanske skulle jag säga: Jag vet inte vad. Alldeles för breda. Eller liksom influenser från allt möjligt. Mycket från klassisk musik och rock. Och pop och med folkmusik också. Ja, just det. Och jazz också. Ja. Grymt. Vad, har du några, några långsiktig... Vad är nästa steg med tonbruket? Liksom? Vad vill du med Tombruket nu? Jag vill spela in en ny skiva. Mm. Det håller vi på att planera för. Och, och planera för en turné till våren 2018 då och jag hoppas att det blir hundra gig nästa, ja. nästa år liksom. det vill jag hur, hur, hur, hur skiljer sig basspelet tycker du på tonbruket gentemot uh, ESD eh. eh. eller är det fortfarande du som bara spelar liksom? Ja det är det, fast jag har nog anpassat mig i trio var det mer liksom så att jag även var gitarrist, om man säger så jag gjorde liksom såna solon med, som vi pratade om förut med dist och, och sådana gitarr-effekter jag gjorde. Men nu är ju, spelar Johan gitarr så du och han gör det så jävla bra så att, <laughs> det vore dumt om jag skulle liksom ta gitarrstolarna också. Mm. Så det, det är väl liksom kanske lite mer det är lite mer basic basspel mm. um, i tonbruket om man jämför med trion faktiskt. Men mm. ja mm. Ni verkar, som ett riktigt, ni verkar som ett härligt gäng där Allihopa där ni, Och ni har väldigt olika bakgrunder ja, jag, jag surrar med Martin Hedros mm. um, okay. Han är också med i det här kattörat Han berättade att uh, Han var väldigt uh, nervös När han bad uh, När du frågade om okay. han ville spela ja, okay. Han, så, så här, han så, typ ursäktade sig Väldigt mycket Men Kommer du ihåg det? Ja, absolut uh, Jag hade träffat några gånger innan Jag känner inte honom väl men Um, men vi, jag och Johan bestämde oss för att fråga honom uh, för vi, vi var liksom ute efter någon som kunde liksom spela rock också och uh, all möjlig musik, inte bara jazz liksom. så han ursäktade, när jag ringde och frågade så. han tackade ja men han sa också att jag, men jag är ingen liksom jazzpianist jag kan inte spela um, modern jazz och uh, improducera bebop och låtar nej det är jättebra sa jag <laughs> Vi vet, eller vi, visste vi inte, ja. men, men det är inte det vi var ute efter. Så Han att... du perfekt. Ja, fantastiskt. Och jätteroligt, jätteroligt projekt ni har där. Jag tror faktiskt vi är i mål. Mm. Och jag säger tusen tack för det här samtalet. Tack så jättemycket själv.